USA vendes på hovedet og sættes i sammenhæng kulturelt og politisk. For det her er kongressen.com med kampen om Amerika. Din værte er Anders Avner, og resten er holdet bag kongressen.com. Velkommen herinde for til den her uges udgave af kampen om Amerika. Jeg hedder Anders Agner, og er din vært i det her podcastprogram, som... Vi her på kongressen laver, og med her, som altid i studiet, ingen ringere end The One and Only, vores nyhedsredaktør, Otto Løgetoft. Det er godt. godt at se dig. Jamen godt at være. Det er en fornøjelse. Det er det jeg, har, jeg har glædet mig til det her, øh, må indrømme, fordi... Øh, kan du huske, at vi i sidste uge stod og troede lidt med, at vi jo selv kunne bestemme, hvornår vi vil lave kammer med Amerika i den her uge, afhængig af, om, øh, om der dermed var vedtaget noget eller ej? Jeg skal lige bare lige få opsummere. Hvad var det, du sagde? Sagde du, det ville blive stemt igennem i sidste uge? Ellers sagde du, at du ville være i den her uge? Jeg sagde, at øh, jeg var ikke helt sikker på, at de nåede at øh, gøre det, men at hvis ikke de havde gjort det, så skulle de til at skynde sig. Okay, uh, Hvad var det, du sagde? Uh, det var noget af det samme jeg. Ja, det, jeg tror, vi må indrømme, ja. at vi begge to øh, lavede sådan en i det, der hedder en helgradering. Ikke også noget mindre, så er infrastrukturaftalen nu faktisk stemt igennem begge kammerne og landet på, på Bidens bord til, til underskrivelse. Det er noget af det, vi skal snakke om i dag, men vi skal også ligesom snakke om, hvad er det, der skal ske nu? Og måske vil den også lidt bag om historien. Var det her egentlig klogt at få vedtaget lige nu, eller burde man have trukket den en lille smule i ørne? Og hvad det er gået på, det kan I høre lidt i programmet. Men velkommen herinde for til den her uges udgave af Kampen om Amerika. inden vi skal snakke om infrastruktur og bruger og veje og ladestationer til elbiler og øh, visioner og alle mulige ting, altså, ja. så skal vi lige huske det. Jeg ved, det er det bedste, du ved ved at lave det her program, det er, at vi lige skal huske, at minde folk om den gamle mantra, at der er en grund til, at vi kan lave det her program hver eneste uge. Der er en grund til, at vi kan udkomme dagligt på kongressen. Det er, hvis I går ind og støtter os. Det gør man simpelthen så enkelt og fint ved at blive medlem. Man smulter ind på kongressen.com efter, man har hørt dagens udgave af Kampen om Amerika, skynder sig at blive enten privatabonnent eller businessabonnent afhængig af, om man er det ene eller det andet. Og på den forsang, så er man med til at sikre, at vi udkommer igen i næste uge og ugen efter og ugen efter. Fordi som altid, mantraet, som du ønsker at fortælle folk, er det enkelt at... Ja, god journalistik, det koster penge også. Jamen, det, koster det koster penge også, penge, og altså. det gør det. Og det er dejligt, at der kommer nye hver uge, men vi kan altid bruge for ja, så skynd jer nu ind og støtte os, vi bliver så glade. Nå, it's infrastructure week. Selv Biden, <laughs> selv, selv Biden kunne godt høre, at det var lidt sjovt, da det, det, det, det her <laughs> det det, det, det, det, det, det landede. Og ja. lad os lige starte med det. Ja, altså, at tage den. Er det ikke årtidets dårligste slogan? Altså, kommer on. It's infrastructure week. Og bare generelt at kalde den pakke, altså the infrastructure bill, altså det er bare, man kunne have det jobs og vækstpakken, eller et eller andet, uh, klimapakken, et eller andet, det der infrastrukturpakken. Og man var bare er sådan, ej, en mand. kom nu. Det... <laughs> altså jeg sige, det eneste, der kan komme i er at kunne forklare det, det er det her med, at It's infrastructure Week jo er en stående joke i Washington. Jeg tror bare ikke nødvendigvis, at, at herre og fru Amerika fanger, fanger joken helt. Nej, nej, nej. Det er nok mere nørderne. Men på den side de er nok også ret ligeglade. Jeg tror, det er de første, der egentlig er klar over, at Obamacare i virkeligheden hedder de Affordable Care Act. Det er det, uh, det er det. Nu ved man bare, at der landede den her store infrastrukturetale, og, øh, og nu, øh, nu skal der bygges øh, veje og broer osv. Det skal der til en helt stor guldmedal. Lad os sige tage den også to sekunder, bare lige øh, inden vi dykker ned i det. Den lander jo, som vi snakkede om i sidste uges udsendelse, den lander på de her øh, cirka halvstørrelse af det, Biden havde lagt op til. Den lander på de her cirka 1000 milliarder dollar. Mm. Noget i den retning. Det er jo selvfølgelig også en pæn penge, og det skal jo så bruges til at restaurere veje, broer og lufthavne og ting og sager. Der skal laves bedre internetforbindelser, der skal sættes ladestationer op til elbiler osv. Mm. Der er sådan alt godt for infrastrukturhavet mm. til, <laughs> til den her reform. Den blev landet natten mellem fredag og lørdag dansk tid. Og tak for det, i øvrigt demokrater i huset. Det gjorde så, at øh, der røg en del af den weekend, der ellers skulle have været, <laughs> været på bogforum i Frederurop, hvor man skulle snakke lidt om sin Kennedy-bog, men så brugte vi en del for at snakke infrastruktur i weekenden ja, også. Ja, ja, og jeg fik en chefredaktør ind mandag morgen, som var lidt irriteret, så tak, ja, tak for han, det. Han brugte ja, for det brugt det hele sin weekend på at snakke infrastruktur, og vi kunne da godt have lagt det bare dagen før. Nå, alt det til side, så, øh, så var vedtagelsen jo en realitet, og Biden kunne dermed ånde lettet op. Det første, vi tog faktisk nærmere, om, da vi skulle her forberedt den her udsendelse, det var, om det her det var smart. Ikke så meget, at det er smart, at den er vedtaget, men det blev smart, at den bliver vedtaget nu. Ja, ja, og vi havde jo lidt forskellige holdninger til det, kan jeg også huske, fordi der var... Jeg er jeg stadig i tvivl om... om men jeg tror, vi skal starte et andet sted, Anders. Jeg ja. har lyst til at diskutere, hvorfor han gør det nu. Altså, Jamen, hvad, er det, hvad er det, der gør, at bejene skynder sig for vedtaget infrastrukturpakken og ikke slår det sammen med Bill, uh, Back better. Pakken, som er den store pakke, socialvelfærdspakken, øh, social, øh, som, øh, som han også er i gang med at få stemt igennem. Og okay. jeg, jeg, jeg har tænkt, det vil give god mening at slå de to sammen, og det er ligesom det, de har ligesom agiteret for hele vejen igennem, og derfor de har ventet på, at, at, øh, at altså, de har holdt den ene som gissel, for at kunne gøre det samtidig. Ja. Øh, det gør de så ikke. Og jeg tror, at man skal starte den her historie øh, tirsdag aften, du, du, du vil til Virginia. Jeg vil til Virginia, og jeg vil til New Jersey. Ja. Fordi demokraterne får eh, rigtig, rigtig, rigtig dårlig valg. Ja, det altså, det vil jeg Og Det er helt. Og lad os lige bare få tallene på bordet. Altså i Virginia i 2020 vinder ja. Biden med 10 procentpoint. Lidt ja. over han da. Mm. Et år efter taber den demokratiske guvernørkandidat i selv samme stat med 1 procentpoint. Det vil ja. sige, at de altså har tabt omkring 11 procentpoint på bare et år. Det er helt. Helt vildt. I New Jersey, for fire år siden, da der var guvernørvalget i 2017, der mm. vandt den demokratiske kandidat med 14 procent point deromkring. I år, der vandt han altså kun med det, der svarer til lidt under, øh, lidt under 2 procent point. Ja. Det er massivt tab i opbakning til demokraterne. Mm. Og det er massivt tab i opbakning blandt rigtig vigtige vælgergrupper. Fordi det var dem alle sammen. Det var alle vælgergrupper. Det var sådan, som Nick Cohen skrev i New York Times, det, er, det eneste usædvanlige ved det her valg, det er, at der ikke er noget, der giver mening. <laughs> det var, at ligesom, han sagde, at alle, alle vælgergrupper i Virginia gik mod republikanerne. Øh, og det, bare, det er bare helt vildt. Og det tror jeg altså forstærket Bidens frygt for, hvad... Øh hvad vælgerne vil sige, og han vil sætte en ny agenda hurtigt mm -hmm. med at stemme den her infrastrukturpakke igennem. Det tror jeg, du også Fordi for mig at se, da vi to begyndte at snakke om det her, der var det jo også noget af det første til dem. Det er det, der er hele forklaringen. Mm -hmm. Grunden til, at han skynder sig, det er, fordi han skal have den her dagsorden ned. Han skal have lukket Virginia øh, misæren så hurtigt som overhovedet muligt, og nu kan man forlandet infrastrukturaftagen, så er det det, man gør. Så prøver man ligesom at tæmme ja. øh, starten af en dårlig uge med at lukke den godt. Om det er løsningen? Det er ikke sikker på, Nej. men, men det, er det, her, det er tydeligvis det, der er resonemanget. der ja, ja øh, Men In tvivl. Men husk på, at han kommer også hjem fra at øh, til kopmøde i Glasgow, og det var heller ikke gået så godt, dog har han faldet i søvn, ja, og han det snart om det sidste uge. <laughs> det, der er, øh, det, der er sagen her, det er, altså, det er ikke, fordi det er en optimal løsning. For jeg synes, at argumenter om, hvorfor det måske kunne have været klogere at vente og slå det sammen, er... Øh, er validet. Det, der er helt tydeligt for mig, det er, at det viser noget om, hvor presset Bidens og demokraternes situation er, mm. at det sådan er det, han tydeligvis vurderer som uh, the last of two evil, ikke? altså at, uh, at man her ikke har, uh, har styr på uh, hvad der sker i Virginia godt nok til, at man pludselig får brug for at trække sådan et ud mm. ærmet, mm. for at få tæmmet en rigtig, rigtig elendig historie. Mm. Det, der er jo øvrigt, hvor meget jeg er, på Virginia, fordi uh, det var en stregregning. De havde ikke lige set for os at de skulle der og tabe. Mm. Øh, altså, stille med Thierry McGauliffe, som tidligere har guvernør. Nogle stærke kandidater, man godt nok ikke, men har dog Ej. været guvernør før. Øhm, det var faktisk, at øh, man kunne se sådan, det er jo altid sådan, at nogle af de der spændstrateger øh, er ude og lave postspindet bagefter. Og... Øh, Blandt dem, jeg så var ude og gøre det. Det kunne faktisk Rufus Gifford, vores øh, gamle ambassadør her i Danmark, som jo nu er en slags øh, protokoldschef for Joe Biden. Jeg skal lige godkende. Men, øh, men det er sådan. Øh, han var ude at sige, at vi skal bare lige huske hinanden på, at tilbage i 2009 da Obama havde været præsident i mindre end et år, der hmm. tabte man også guvernørvalget nede i Virginia. <laughs> det... Og, og det endte jo alligevel med, at Obama han blev, blev genvalgt i 2012. Jeg kan bare huske, at jeg sådan det jeg så... det, Ej, det der... er det værste argument. Jamen, ved du hvad jeg er? Jamen, det er grund til, at det er så skidt. Det var for det første, at jeg tænkte hold op. Jeg skrev faktisk også om det inde på kongressen, der er bagefter, ja. fordi det er sådan, ja, det er rigtigt, at man, øh, han blev genvalgt. Men, undskyld... Midvejsvalget i 2010, det var en katastrofe. Ja, katastrofe. Altså, altså. De styrt blødte jo mandater, ikke mindst i repræsentanternes hus. Ja, men det er jo lidt det. Altså, og de, skal... stod, jamen, de stod i en lang stærk situation i 2010. De havde øh, i hvert fald næsten absolut flertal i signalet, altså og de havde et kæmpe flertal i huset. Ja. Og de altså forløst, de tabte mm. øh, huset med et brav, ja, ja, ja. og de er også massivt tilbage i senatet denne gang så er deres styrkeposition altså noget mindre. Altså, de har mindst tænkelige flertal i senatet, og de har næsten ikke noget flertal her i huset. Jamen, så hvis det er det, der argumenterer, og siger, ja, men det gik jo meget, ja, oh, ja. Ja, ja, ja, ja. Jamen jeg tror også, jeg tror, det, det er også en anden virkelighed, vi snakker ind i nu. Altså, end det var i 2010. Du, du mener helt sådan grundlæggende, at uh, ja, USA Obama, Obama havde lidt mere et, uh, terror på, end Biden har ja, også? Ja, det mener jeg. <laughs> jeg tror, du har ret. Jeg tror, du var ret. Men, men, men jeg tror også, at en grundlæggende pointe er, at altså, valgene i Virginia og New Jersey, det viser, at demokraterne har hvilet på laverbærerne i forhold til at tro, at man havde en fastsommet base i det her meget polariseret USA. Mm. Altså man har tænkt, man har haft en base, en solid demokratisk base, som i alt i verden ikke vil stemme på republikanerne. Og, og republikanerne har tænkt, vi har haft en base, som for alt i verden vil stemme på os. Men det her valg har også vist, at der faktisk er en rigtig stor gruppe mennesker, som ikke tilhører den ene eller den anden fløj, men som er villige til at skifte position. Og det er altså, det er rigtig, rigtig mange mennesker, der har gjort det ved det her valg. Og det er det er demokraterne ekstremt nervøse over, fordi det betyder lige pludselig, at de bliver holdt op på mm. deres konkrete politiske programmer, ja. og den måde, de reagerer på, og ikke den måde, de identificerer sig på, altså som øh, anti-Trump. Og det er bare rigtig, rigtig øh, vigtigt point, for med, fordi det betyder, at deres platform op mod 2022-valget er meget sværere, øh, altså sværere, end man umiddelbart havde øh, troet som demokrat for bare tre uger siden. Og det er, altså jeg kan godt forstå, hvis ikke bare biden er nervøse for dem selv, men også hvis øh, demokraterne i hele landet er nervøse for, hvordan det kommer til at se ud ved Midtvejsvalget om, øh, om lidt års tid nu her. Fordi det er... Jeg tror, det bliver brutalt. Det tror jeg også. Jeg tror, at de står over for at få en på hatten, ikke? især i repræsentanterne hus. Jeg er ikke helt sikker på, at senatet, det flipper også, men jeg vil sige, at alt lige nu taler for, at demokraterne taber huset, mm. og gør det med, med en vis marken også, tror jeg faktisk. Det, der jeg synes er interessant at kigge på nu også, det er, nu har man så skilt de to store ting fra hinanden. Infrastruktur, det er landet nu, ja. og nu er det så den her anden del, som på engelsk bliver kaldt reconciliation, altså, som er den her store sociale reform mm. med, med nogle forskellige sådan, stænke andre elementer også. Men det er ligesom det store sociale løft, man gerne vil lave. Det skal jo så køre igennem i løbet af de næste par uger er i hvert fald tidsrammen. Altså Nancy mm. Pelosi har været ved at sige, at det her det er landet inden Thanksgiving, og det er Thanksgiving Thursday den 25. november. Ja. Det er det er jo selvfølgelig, ja, der er lige lidt, lidt dage til, men altså det er jeg, jeg vil se det, før jeg tror det. Jeg tror nok, der skal lande noget. Mm. Altså det, det er fuldstændig overbevist om, hvad der gør, men vi skal bare lige huske her. Her er der ikke noget, der er vedtaget i nogle af kammerne. Nej, nej, nej, Senatet og huset har ikke vedtaget noget som helst endnu. Og det vil sige, at nogle af de her rituelle japs, som blandt andet din bedste ven, Joe Manchin, for West Virginia, skal ud med her igen, når det nu skal behandles i senatet osv. Det gør, at de en gang til igen, igen, igen, igen, igen, igen begynder at slås. Mm. Og øh, så er det det der igen, når man lander i det, ja, det gør de sikkert, men hvad nu, hvis de har været så meget op at inden, så det nærmest det fjerner fokus fra de til sidst Ja, ja, ja. Jamen, det, er det er rigtigt. Og det er også derfor, jeg, jeg, jeg er ikke helt sikker på, at, at jeg er mig selv, men jeg vil lige fremhæve det her argument, ja. Æ, fordi først da de stemte den her infrastrukturpakke igennem, der synes jeg, det var underligt at de ikke ventede et par uger. Jeg ved godt, hvorfor de ikke kunne få altså, altså, det store sociale mm. velfærdspakke igennem nu. Det er på grund af nogle teknikaliteter, men en komitee skal godkende, hvilke økonomiske effekter, man umiddelbart spår øh, den her kæmpe reform til at have. Ja. Øh, og de her komitee er faktisk ikke færdige med at lave de estimater, så man bliver nødt til at vente med den store pakke. Når man så stemmer infrastrukturpakken igennem, så er det helt åbenlyst fordi man ser den anden dagsorden. Mm. Jeg tror bare, at nu man ventet så lang tid, man har ventet så lang tid på at få øh, det her til at være en kæmpe sejr for demokraterne, at man ved faktisk at vente med at stemme infrastrukturpakken igennem, til man var klar til at stemme den anden pakke igennem. Vil sætte en dagsorden, der vil række længere ud, øh, end den kommer til at gøre nu. Altså, du vil simpelthen, du vil have en stærkere platform at stå på frem mod øh, øh, 2022. Og, og det jeg tror, du har helt ret i, at Biden selvfølgelig gør det, fordi han er desperat. Men manden har også været for desperat i det her tilfælde, ja. kan man argumentere for. Fordi at politik kan ændre sig hurtigt. Det, det kan det. det. Og når man reagerer for hurtigt, specielt i USA, så kan man altså også lave fejl. Øh, og man kan lave fejl, fordi man er desperat. Og mm. jeg tror, at det her det har været en fejl øh, frem mod 2022. Jeg vil lige sige på at tage den, fordi der er jo noget til, at manden er desperat. Altså, man, man bliver hurtigt man disparat. bliver slagtet i medierne altså, man er en klar bliver... for ikke at være stærk nok og... ja, for gammel og for søvnig ja, og det. så taber de, de Virginia og Afghanistan der ja, ja, ja. og også en katastrofe osv ja, ja. der er ikke meget der er gået som Biden ville det efter sommerferien Nej. det der er jo ikke desto mindre også tror jeg øger desperationsniveauet for Bidens side og det kan jeg egentlig godt forstå det er, hvis han læser nogle af de meningsmålinger, der kommer lige i øjeblikket. Ikke bare omkring opbakningen, altså i forhold til, at han virkelig er vingeskud der ligger på de der, hva' det, to, 43 procent, han ligger. Faktisk lige en ny måling i dag, der ligger han, der ligger han under 40 procent. Jamen, det, det, det, det gør ondt. Altså, ja. det, det strammer virkelig om lovene på, på, på, på Joseph Biden, må man sige. Ja. Men det gør det også på hans vicepresident. Mm. Altså på Kamala Harris, vi har snakket om hende her i programmet flere gange jo. Mm. Ingen af de to er i nærheden af godt kørende, fordi hvis man ligesom sagde, ja, okay, det kører ikke så godt med Biden, men Harris, hun høvler ud af. Altså, mm. Folk synes, det er forrygende, det hun laver som vicepræsident. Hun har god, øh, god opbakning. Det har hun heller ikke. Ej, har hun ikke. Og problemet er, der begynder at sprede sig en, en følelse af, at man er måske ikke rigtig klar over, hvad de vil med magten. Mm. Altså, det hele diskussionen er okay, de vil gerne have magten for mm. at komme ind med Trump. Mm. Det gjorde de så. Hvad så? Ja, ja. Altså, hvad er det, de vil? Altså, hvad, hvad vil han? Hvad vil hun? Øh, og der er jo ikke, at han vil gerne være reformpræsidenten. Han vil gerne være... Johnson, Han vil gerne sige, ja. altså, nu skal vi lave USA om til et mere socialt retfærdigt sted at være. Håndværkeren, som virkelig kendte, ligesom London Johnson, der mm. kendte Capitol Hill i forvejen, kendte kongressen, var ja. master of the Senate, og så kom til det hvide hus og lavede al verdens øh, store reformer. Det er jo det, Biden gerne vil... Jeg vil faktisk sige apropos, øh, hvor meget man havde forventet, at han ville på den baggrund, netop fordi han kendte signalet for så meget, desto mere taler det faktisk for dit argument før om, at det her var en fejl. For han burde jo godt kunne se, mm. at man skulle have ventet så, at der ville være en større politisk gevinst at tage hjem, hvis man slog det hele sammen og lavede den der monster øh, og trækte den lidt i ørerne i stedet for at øh, lukke ind hurtige møgssag ned mm. øh, i forhold til, øh, til Virginia. Det burde han jo godt ja. kunne se. For mig er det faktisk det, der er noget af det mere sådan, set ud fra Bidens perspektiv, lidt mere bekymrende, fordi det viser noget om hans politiske og ikke er, hvad det har været. Eller at han i hvert fald lader sig presse ja. af, om, øh, af begivenhederne rundt om sig. Ja, ja. Jamen, det, er også, det er også det, jeg står og tænker nu. Altså, det er det, at han skulle ud og vise... Han blev anklaget for at ikke at være stærk nok efter Virginia og efter New Jersey, og at ikke at have taget hårdt nok fat i forhandlingerne. Mm -hmm at han så går ud og gør det her, for mig at er det ikke en reaktion på altså et tegn på styrke. Nej. Det er en, et tegn på, at han reagerer på den kritik, han får. Ja. Øh, og det synes jeg det synes jeg er problematisk, og det ville jeg også, hvis jeg var chefter i det hvide hus, ville jeg også synes, det retrospektiv var en dårlig beslutning for mm. at styrke stærkmands image, som Biden uden tvivl har brug for. Altså, altså det er... Det, det er en, jeg synes, det er en fejl. Men jeg kan godt forstå, hvorfor der har været en rigtig, rigtig svær situation, fordi ja, der var ikke... Ah, hvorfor det var fristende at ja, gøre, ja. ikke? Så får vi Penned Virginia ned i alt så kører vi infrastrukturen. og det, det. så det, men nu, nu har han sendt et signal til resten af, af, af kongressen om, ja. jeg er så til at have med at gøre. Ja, og ja. Det, er, det er bare, på lang sigt, der er det ikke særlig, særlig brugbart som præsident at have det, det ryg. Nej, det er tværtimod. Hvis man først har fået, øh, som præsident, fået ryd for vand af en mand, der er til at presse, ja. så, øh, så er det nok ikke sidste gang, han er blevet det. Det er så også det, der taler for i øvrigt, at, øh, at, at reconciliation-delen her, den næppe heller bliver nogen dansk bogus, før den på den tidspunkt lander i en eller anden skala. Jeg tror stadig, den lander omkring de der cirka 1.700 milliarder ja. øh, dollar, som vi øh, ja, også med om i sidste også. uge. Det tror jeg også. Det bliver sikkert deromkring. Det, det virker også, synes jeg, på baggrund af det, man ser og hører fra både Mansion og jeg sender man især fra Mansion. det virker som om, at, øh, at det er de også øh, med på. Æh, så skal de bare lige sørge for ikke, at øh, rive hovederne af hinanden undervejs øh, fra Henrik Venstre og Højre ja, ja. side, fordi <laughs> så kan det her egentlig godt gå lidt mere galinde end, øh, en, end det behøver at øh, køre sporet. Men jeg tror... Øh, egentlig nogenlunde, at vi er rundt. Ja, for, for Jamen, altså uge. vi kunne sikkert snakke en time mere om det, altså, <laughs> men, og de overordnede ting, synes jeg, vi er godt fat i, altså, fordi det er, det er, jo, ligesom, det er jo ligesom Bidens fremtidsudsigter, det handler ja. om. I hvis vi skal køre lidt efterkritik på, ja. på os selv, så synes vi egentlig, vi er meget godt fat i det. Ja, ja, det. Er det. Nå, men altså, vi, vi vil gerne have respons fra jer derude. Altså, ja, endelig, med endelig, det. stik os ja. gerne ja, ja. både riseros og, og, og ratings, også på, på diverse platformer, hvor I lytter med. Det, det bliver vi meget glade for, når I, når I gør det. Det her, det var den her uges udgave af kampen om Amerika. Med mig i studiet som altid, vores nyhedsredaktør også lykkesøft, manden der har for god ro og teknisk orden, det er vores producer Tom Carstensen. På vegne af resten af holdet på kongressen.com siger jeg, Anders Avner, tak for den her gang og på genhør i næste uge til endnu en omgang kampen om Amerika.